Slavă Sovia 28 de mulțumire pentru trecerea treptelor smereniei. aleluia slavă, Ție, Tatăl Ceresc, Te iubim și îți mulțumim, fiindcă, punându-i pe toți cei mândri, vicleni și pătimași, să ne ocărască, să ne disprețuiască, să ne bagiocorească, să ne lovească, ca să dobândim viața cea veșnică, cu și talanți, puterea răbdării nei dat, Aleluia, slavă ție, tată Celeste, iubim și smuțumim, mulțumim, fiindcă neprihănirea, ascultarea, răbdarea, nepătimirea neînvățat, când prin nedreptăți, furtuni, certări, prigoană, lovituri, roada Ta am lucrat. Aleluia, slavă ție, tată Celeste, iubim și mulțumim, fiindcă treaptă cu treaptă înspre Tine am urcat. De aceea, întoarcerea noastră spre cer, ai rânduit. Prin neputința de a mai cădea, prin ispite și încercări, ne a întărit, ne-ai ocrotit, ne-ai apărat și în mâna ta ne-ai luat. Aleluia, slavă ție, Tată, ce bim și mulțumim, fiindcă roa Duhului Sfânt ne-a curățat și din icoana de lumină a prea Sfintei Născătoare, Dumnezeu, Pruncul cel Sfânt în ieslea inimii noastre s-a născut și a stat. Aleluia, slavă ție, Tată Ceresc, te iubim și îți mulțumim, fiindcă mintea noastră și gândul la tine, în cuvântul numelui tău cel sfânt și în lumina Duhului Sfânt ai încuiat, de aceea bucuria în suflet ne-ai semănat. Aleluia, slavă ți Tată Ceresc, te iubim și îți mulțumim, fiindcă în crucea sufletului mintea noastră ai pironit și ea întreagă, neclintită, să primească bătăi, ocări, lovituri, s-au obișnuit ca semn că te-am iubit. Aleluia, slavă, ție, Tată Ceresc, te iubim și îți mulțumim, fiindcă de voia noastră, ca de o haină a rușinii, ne-ai dezbrăcat și mintea noastră, ca să nu o îndească pe alții, ci să aibă grijă de ea, însă-și ai învățat. Aleluia, slavă, ție, Tată Ceresc, te iubim și îți mulțumim, fiindcă apa vie a bat cu grijă, am sorbit și să-i fericim pe cei ce luptă cu răbdare, ne-am învrednicit de aceea, pe treptele smereniei în Hristos ne-ai suit. Aleluia, slavă ție, Tată Ceresc! Te iubim și-ți mulțumim, fiindcă gândurile și mintea în suflet și inimă le-am adunat, iar ele... Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos împreună cu noi, au strigat. Aleluia, slavă, ție, Tatăl ce te iubim și mulțumim, fiindcă fericirea de a fi mereu mustrați pe nedrept ne-ai dat. De aceea iertarea păcatelor noastre de la tine am căpătat.